Сидить на почесному місці на покуті під образами. Праворуч од нього бояри чи дружки, цебто дружина, щойно набрана. Один з цих бояр дістає титул хорунжого, ліворуч від молодого світилки, про яких ми вже згадували вище, і які за старих часів, можливо, грали роль відповідно до їх природи, цебто вакханок. Тепер вони тільки джури князя. На факт, що бояри стоять у васальній залежності від князя, вказує те, що набрана дружина насамперед збирає податок серед себе самої, передбачаючи задуманий похід князя. Наприкінці обіду старший боярин бере тарілку і обходить усіх. Кожний дає скільки може. В давні часи, без сумніву, цілий рід брав участь у весіллі одного зі своїх членів. Пізніше це наподоблення надбало характеру Ауксіліума, що його платила озброєна дружина васалів, покликана феодалом-князем. Після обіду всі встають, читають молитву, як звичайно, а потім виконують обряд, що очевидячки являє собою наподоблення старовинної присяги. Ставлять на стіл велику миску, повну горілки, а в горілці плаває ложка. Старший боярин веде князя, вдягненого в кожух та керею, хоч би це було і літом, давши йому в руки кінець хустини. Другою молодий бере за руку одного з своїх бояр той бере свого сусіду і так далі. Процесію замикає світилка, що йде з запаленою свічкою. Так тричі обходять довкола стола. Ідучи перший та другий раз, всі по черзі випивають кожний ложку горілки. За третім разом п'ють просто з миски. У деяких місцевостях старший боярин, набираючи дружину своєму князеві, питає в осіб, що вступають до неї, скільки вони хочуть мати за свою службу. Починають торгуватись та нарешті складають ритуальний договір. Потім всі виходять у двір, де має відбутись інший обряд, що має разом і військовий, і релігійний характер. Насеред двору виносять лавку а на неї ставлять діжу, покриту скатіркою. На віко-діжі кладуть хліб, що ним батьки благословлятимуть молодого. лавки ставлять відро з водою та маленьку кварту, таку, як звичайно, п'ють воду. Молодий з боярами стають перед діжею та хлібом. Тоді з хати виходить мати молодого у вивернутому кожусі, в смужковій шапці на голові. У подолі вона має овес, горіхи, гарбузове та соняшникове насіння тощо, разом з дрібними монетами, що мати, звичайно, збирає для цього дня з народження сина. Один з боярів іде до неї і подає їй граблі або вила, що мусять являти собою коня. Мати наподоблює, що сідає на нього Тоді старший боярин бере гадану коняку за поводи Та обводить матір навколо діжі А другий боярин йде ззаду з батогом І вдає, що підганяє В деяких місцевостях за матір'ю Що там також їде на вилах чи грабля Йде молодий, а за його хустину тримається один з боярів за цим боярином іде другий і так далі, аж до світилки, що тримає меч. Опис його ми дали раніше. Запалену свічку та цілушку хліба, на якій витко слід від другого хліба, що пікся разом з ним у печі. Примітка. Ця частина хліба – цілушка. Натяк на поцілунок між двома хлібами в печі – має символічне значення на Україні. В родині її, звичайно, дають молодшим дітям, примовляючи «Ось тобі твоя цілушка»,